A banda összeáll. Talán az állat is olyan formán alakul, mint az ember, de ezt a belső alakulást meglátni, lejegyezni, bizonyítani nem tudjuk. Amit látunk, az nagyobb részt külső alakulás. Fogak, csontok, az izmok fejlődése, ügyesedése az önvédelem és zsákmány érdekében, a tapasztalatok gyarapodása, a tapasztalatokból elősettenkedő ravasság, ugyancsak a zsákmány megszerzésére. Egy szóval azt, hogy a kölyök felnő. A nagy változásokat, a kivételest vesszük. Talán még az egyéni sajátosságok kialakulásának közvetlen okait is sejtjük. Olyas forma fejlődés rajzott írni kutyáról, amilyent regényeink az emberről szoktak, az igazság csekéke igényével is alig lehetne. Talán azért, mert nincs ilyen fejlődés az állatoknál. De ha van is, akkor fogunk hiteles hírt hallani róla, ha az állatok írnak saját magukról regényt. Ez az oka annak, hogy basáról és kölykéről csak jeleneteket adott a krónikás, a ragadozó élet jeleneteit és ha ezekből a lazán összefüggő jelenetekből mégis kibontakozott valami fejlődés, azt részint a szereplők felnövekedése, részint a jelenetek némileg önkényes kiválogatása okozta. Mert lehetett volna más, nem kevésbé izgalmas és fontos eseményekről írni. A krónikás azonban kénytelen ezeket az eseményeket, csak nem említés nélkül hagyni. Sietette tollát az is, hogy szeretett volna mielőbb egy emberi szemmel is észrevehető nagy változáshoz jutni. Nagyvadász az éber a bokor alatt alvó fogott Nest elsőnek, felütötte az órát, és megcsapta valami csípős, maró könnyeztető szag. Felállt, de akkor már nem kellett egyedül az órára bízni magát. Szeme elébe hozta az éjszakába belevörösödő fényt, füle a nádvilág rémületét. Szokásától eltérően bakkantott egyet, mert ez a vörösség csak nem ismeretlen volt előtte. Szaga hasonlított a távoli pásztortüzekéhez, de azok valami bizonytalan fenyegetőt sejtettek, ez pedig kétségkívül életre törő veszedelem volt. Nagyvadász vadász felnőtt kutya létére jobb szerette volna, ha Basa is megnézi az ismeretlen fenyegetést, amely észrevehetően közeledett. Még egyet vakkantott. A testvérek álmosan kászálódtak elő. Legutoljára jött ki Basak, akit már kicsit kényelmesét és nehézkesét tett az idő. Mindnyáján megmerevettek, felütötték az órukat, s néztek, szimatoltak a távoli lángvihar érzés elé. Csak Basát fogta el tüstént nyugtalanság. Halkan nyűszített, s fel alá a szigeten. Kölykei döbbenten nézték a nyugszokatlan viselkedését, s nem tudták mire vélni. Zsákmány nem mutatkozik a közelben, azaz éjszakát felvörösítő maróval, ami pedig messze van. Basa azonban jól ismerte a tüzet, s érezte, hogy közeledik. Odafutott a kölykeihez, és egyenként noszogatta, órával lögdöste, vállal nyomta őket a másik irányba. A kölykök azonban rámordultak, ellenkeztek, és nem akartak elindulni. Ők nem láttak még elég okot a menekülésre. Basa végül is megadta magát, leült, s a tűzre meredt. Az ég aljú lángsonyok cikáztak, fekete-vörös tűzszárnyakkal. Alattuk gomolygó óriás füstbivajok bömböltek, s parázsló szemmel zúdultak egymásba tiporták, zúzták rogyazózó csülkeikkel a nádat. csutkák vágtak az égbolton csomogó lánkeszegekre, fekete pernyesáskák óriási rajai szállunktak roppant súrrogással, s falták az éjszaka csillag sötétjét, a nádast, a gyapjasán bugyborékoló vizeket, ellepték azt, ami eleven, s ott maradtak rajt csapzottan, teleszíva, fekete holtam, vagy még felfelröppentek gyilkos lebegéssel. A nád éget. Szárából fortyanva lövelt elő a víz, és mint óriási bogarak zsírja robbantak szét náttorzsok, forró vízgejzéreket lövelvén magukból. A közbüleső víz vízfoltok fortak, hangosan sírt bennük a csík, kapkodott lélegzetért a kárász, a combó. Aztán elvénem megfőtt kékes-fehér húsuk, lágyra és finomra, hogy kézzel lehetett volna lefosztani a bordákról, gerincről, s ott lebegtek. A forró víz a dobálta főtételtestüket Míg rájuk nem rakódott a pernye, és el nem keveredtek a megfőtt keményhátú bogarakkal, tőrál kapcsú lárvákkal, és be nem vonta mindegyiket a felkavaradó forró iszap mocskos szemfedője. A náda Éj álmokból felrémült madarak kábán csapkodtak, a négy lábúak törve szúzva a nádat menekültek a tűzelől. Egymás mellett futottak az őzek, farkasok, nyulak, kúszott a sikló, a nagypocok, Húztak, futottak nádról nádra a fürge Fent víjogott az égbolt. A szél vastagon verte előre a füstöt, s a füst után dübörögve jött a tűz. Leégtek a törpeegerek nátszálon függő fészkei s a madártanyák. Füst folytotta a gyengéket, a habzókat s lassúakat. Egy-egy madarat is leszakított röptéből, és sercegve égett a kígyók finom pikkelyes bőre. A békák szétdurrantak, Madarak fekete keresztjeit temette be a pernye. Színnéget nyulak feküdtek az oldalukon, görcsbe rándulva, mintha még most is futni akarnának. Egy lábot tölt ősz lobogta körül a láng, mintha éjj csillagok szikráztak volna az ágai. Most már a kőkökön is egyre jobban erőt vett a nyugtalanság. A menekülő állatok ott dübörögtek el mellettük, nem törődtek velük. Egy ősz csak nem föllökte nagyvadást. Az összekavarozott csapat átgázolt a kicsi szigeten, vízbe vetette magát, és aztán tovább csörtetett a nádba. A tűz már közel lobogott, megcsapta őket a hőség, a sűrű füstöt rondyokba szaggatva terítette rájuk a szél. Menekülni kellett. Most már teljesen rábízták magukat a kőkök basára. Igaz, Basa ismerte a tüzet, többet tudott, mint bármelyik nádbéli állat. Ez a tudás mégis kevés lett volna, hogy szembeszálljon vele, de ösztönei azt parancsolták, hogy a nagy rónavizek vagy a nád nélküli réteg felé meneküljön. A menekülés is az erőharca volt, bár most a húsevőknek eszükbe sem jutott, hogy a mellettük futó máskor zsákmány növényevőkhöz kapjanak. Az erő most tülekedésben, tiprásban, az előzésben kapott értelmet. Basa a négy hatalmas kölykével úgy gázolt át nádon, vizen, vonagló, síró testeken, mint a megvadult csorda. Szűrükbe hínár, moszatnyálka, pióca, sós foszlán ragadt. Lábokat döfte a nádtors, puhán befogta az iszap, béka lencse, és mögöttük őrjöngött a tűz, izzása testükig testükik perzsát, gomolygott fölöttük a folytogató füst, és a nádban zengett, sikongott a vészkiáltás. Ennél rettenetesebbet vadon élő állat nem hallhat. Így jutottak át a közeli rónavízen ki a rétre. Ott megállt a menekülők csapata, szétszóródva, és kiki búvó, vagy nyughelyet keresett magának. A nagy rónavíz túlsó partján megállt a tűz, s dübörögve őrjöngött, hogy nem juthat tovább. De a szél átcsapott a szikráiból, s tovább égett a nádas egészen a rétig. Ott is belekapott még a lobogás a friss zöld füvekbe, de hamarosan bágyadozni kezdett. A hőség kicsit enyhült, a lángok összezsugorodtak. És a füst is szerényebb lett. A következő éjszakára elállt a szél, és reggelre már csak itt-ott füstölgött a letarolt rész, s hébe-hóba futott ki a rejtve parázsból egy-egy kékülő láng. Még remegett a levegő a fekete pusztulás felett, mert parazsak húzódtak a mébe, s onnan lökték szét forróságukat, de a tűzvész megállt. és arrébb a nagyvizeken túról alig perzselten intett a nádrétek, új búvó helyeket kínálta a menekülőknek. Voltak, aki a tűzvész éjszakáján mindjárt oda vetette be magát, de a nagyobb rész szétszóródott a réten. Mintha valami iratlan törvény parancsolta volna ennek a sose látott nagy tábornak. A nagyobb veszedelem árnyékában békésen megfértek menekülésük után is a húsevők a fűevőkkel, s az őzek, nyulak alig-alig riadoztak a farkastól, rókától, kígyótól. Itt főként a szárnyatlan állatok pihentek meg, a könnyű szárnyú madarak eltűntek a végtelen nádas éppen maradt részeiben, csak egy-egy bakcsó törpegém tollászkodott a rét A tűzvész követő reggelig tartott az ellenségnek ez a szerint paradicsomi lakása. Akkor nagyvadász, a gyakorlatias, elkapott egy nyulat, és a következő pillanatban acsarogva kapott lábra az egész tábor. Nagyvadász megindította a mindennapi életet, és abban senki se akart hoppon maradni. Mire a másik három testvér spasa visszatért az eredményes vadászatából, elnéptelenedett a rét. Csak nagy vadász a nyúlon, s időként felütötte vérrel mázolt torrát. Mikor mindjárt végeztek az evéssel, s ittak rá egy jót, egy érből, elindultak újtanyát keresni a nád ép részeiben. Most is basa vezetett lassú ügetésben, mögötte libasorban felnőtt kövikei. Az állatnak, ha jól lakott, sose sietős. Basályék most is meg megpihentek, s este felé megint vadászni indultak. Egyelőre óvakodtak bejebb a nádásba, csak a szélén, a ritkásban, szillártalajon követték az emberi szennek alig látható vadváltókat. Az esti vadászat nem sok eredményt ígért. Erre felé még minden állat meg volt neszesedve, s a legapróbb levésúrogástól elugrottak. Talán ez hozta a nagy változást, talán az, hogy véletlenül együtt voltak minnyájan, de lehet, hogy az elnehezedett basa kényelmessége és lovassága, mert basa érezte, hogy egyre nehezebb neki megfogni a vadat. Az ősutát kicsi vette észre először. bóklázott a réten, nem messze a nádastól. Egyszerre indultak el feléje, de basa, akit kifárasztott a hajszak, megállt a szélső nádszálaknál. Nagyvadász pedig, nagyvadász senki sem látta eltűnni, csak éppen nem volt ott a hajtók sorában. Rohanó, úszó s kicsi robbant ki a nádasból a súta elé. Az felneszelt, észrevette a rohanó kutyákat, és menekült. Azok hárman utána, ösztönösen is kerítve a zsákmányt. A rohanó elnyúlt, szinte úszott a fűben, úgy igyekezett előre, elvágni a menekülő útját. Az ősznyobában a meglepően fürge kicsilóholt. Tőle vagy harminc méterre balra, jócskán lemaradva úszó törtetett a maga nehézkes, de roppant kitartó futásával. A sútával, ha egészséges, legfejebb csak rohanó vehette volna fel a versenyt, de ő meg egymaga alig ha kezd ki a prédával. A suta azonban hasas volt, nehézkesebben mozgott, és rohanó lassan elébe került, sajtotta vissza a másik két vadász felé. A suta vakmerő ravasságával igyekezett pótolni azt, amit terhe a gyorsaságából elvett. Mikor rohanó már jócskán elébe került, hirtelen megpöldült, és egyenesen kicsi felé rohant. Kicsi megtorpant, ez a nagy barna állat meg akarja őt támadni, pedig ilyennel verekedni nem neki való, hanem nagy vadásznak. ugrott a rohanó őzelől, és mire úszó, a nehézkes odaért volna, az őz már jókora előnyt szerzett, és teljes erejével futott a nádas felé. Ha pedig oda beveszi magát, aligha fogják el, és nincs vacsora. Most már felzendült a vadászó kutyák kórusa. Kicsi mély buffogása elvegyült rohanó vékony csaholásával, és úszó ugatásával. Egy ideig kicsit tartotta legjobban az őznyomát, mert attól, ami futott előle, soha se félt, és most igyekezett helyrehozni a védkét. A rohanó hamarosan elhúzott mellette, mint a sólyom, és megint csak ő járt legközelebb az őzhöz. De az őz előnyét behozni a nádasig már nem lehetett. Tudta ezt a suta is, és az utolsó métereken teljes erőből szágódott. Basa a nád széléből figyelte a hajszát, s mikor az ősz kitört kicsi mellett, a nátszállak védelme alatt arra sonpolygotta, mert az ősz futott. Nem számolt azonban azzal, hogy egy erecske kicsit kitéríti az őzet útjából, így aztán nem ugorhatott a zsákmányra, hanem futnia kellett néhány métert előre. Úgy tudta csak útját állni a menekülőnek. A suta már nem tudott lefékezni, se elkanyarodni, és ott állt előtte a nagy fehér kutya. Egy óriásit szökkent halálfélelmében, félelmében, amilyen teher nélkül is ritkán ment és átrepült a kutya feje fölött. Hátsó patája horzsolta a bundás fehér hátát. Pasa úgy számított, hogy az őz megtorpan, s ekkor ő ráugrik. Most meglepetésében kénította a száját, és harapás formán összecsukta, de inkább védekezésül, mint zsákmán szerzésnek. Gyorsan megfordult, s még látta az ősz fehér tükrét a recsegő imbolygó nátszálak között. Ott futott a vacsora, utolérhetetlenül. Akkor váratlanul egy nagy szürke testet látott az ősz felé repülni. A suta felsírt és lezuhanyt. Nagy vadász pedig otthasal diadalmasan a hátán és fogta a torkát. Ő is szemmel követte a vadászatot, sietett elébe az őznek, mint az anyja. Az a rövidke idő, míg a suta figyelmét lekötötte basa, elég volt neki, hogy elébe vágjon. Az őz ott rohant el tőle néhány méternyire és nagy vadász rugalmas, pihentízmainak gyerekjáték volt két ugrással utorlérni a kimerült, meghajszolt vadat. Mi a többiek odaértek, már megtört a suta nagy sötét szeme, s kölykeivel együtt morogva, egyikkel másikkal irigyen összevicsorogva tépte a közösen ejtett zsákmányt. Ez a véletlen közös vadászat voltak éppen ismétlődése volt csak egy emlékezetes kölyökkori nyulászatnak, amelynek végén nagy elpáholták testvérei. De ez az első közös vadászat is csak ismétlődés volt. Az ősök vadászatának ismétlődése, mint ahogy az állat egész élete ismétlődése a szülőkének, a fajtának. Mégis ez a cseppet sem szokatlan, sőt nem is meglepő véletlen, teremtő fontosságúvá nőtt pasa és kölykei életében. Most lett az egyedül vadászó kutyákból csapat. Nem olyan alkalmi szövetség, mint a vadászó kóborkutyáké, akik ketten-hárman összeverődnek egy nyúl lerántására, aztán szétugranak megint. Basályék csapata inkább a farkasok állandó falkájára hasonlított. Az ősi életmód életformák közé kényszerítette őket. A macskafélék magányos vadászok, párban is ritkán vadásznak, nemhogy csapatban. A kutyafélék azonban nagyobb részt közösen szerzik a zsákmányt a róka kivételével. A suta, akiben két életet pusztítottak el, egyszer mindenkorra megtanította őket a közös vadászatra. Most már legfeljebb madarakra, halakra leselkedtek egyenként, mert azokra nem lehetett közösen vadászni. De azt is mind ritkábban, mert a hajtóvadászat négy lábúakra eredményesebb volt. Meg hát a gyönyörűség. Szabadjára eresztett torokkal őzne a rémült áldozatot basa vagy nagyvadász agyaraira, az is mindent megért. A hajtóvadászat haditerve hamarosan végképp kialakult, és akár nyúl, akár őz volt az áldozat, mindig egyformán csinálták. Csak egyre ügyesebben, egyre ravaszabbul. A rohanó vezérlésével kicsi és úszó űzte kerítette a vadat arra, ahol Basa a kényelmes, vagy Nagyvadász a biztosan ölő lapult. És Basa se sokszor kocantotta ezután fogait a préda mellé. Nagyvadász pedig, az önző, most nem tulajdoníthatta ki magának a zsákmányt, míg ha ő rántotta is le, hiszen négyen álltak vele szemben, és Nagyvadász vakmerőségesen vétette el teljesen a mértéket kölykei eddig is veszedelmes ragadozók voltak, de most lettek igazán a szelid életek legfélelmetesebb pusztítói. Annyira, hogy új tanyájuk körül hamarosan elnéptelenedett a nádas. Nem csak az életben maradt nyulak, őzek, madarak húzottak el onnan, hanem az apró ragadozók is, a rókák, menyétfélék, vidrák. Új tanyát kellett keresniük. Itt azonban már nem a vacok környékén vadáztak, hanem messzebbre látogattak el a zsákmányért, s a tanyahely körül nem zavarták fel a nádást. Sőt, basa okosságából arra is volt gondjuk, hogy a vacok vízzel, mocsárral védett, nehezen megközelíthető laponyagon legyen. Ilyen helyen ugyan nem lehetett hajtóvadászatot tartani, de nem is kellett. Arra ott volt a rét, a ritkásnád talaja. De a tanyájukat nehezen, egy keskeny úton vagy úszva, vizen lehetett csak megközelíteni, s az öt kutya úgy meghúzódhatott benne, mint az erődítésben és eljött az idő, amikor Basak tanyaválasztó ösztöne megmenthette volna kölykei életét, ha közben nem szól a vizeket szilárdá dermesztő tél. De maradjunk a banda közös vadászatainál. Talán mondani se kell, hogy voltak rossz napok, nem is ritkán, mikor a szemes vad megugrott, s a vadászoknak felkapott az állat. Ezek a sikertelen hajszák épp úgy zajlottak le, mint a sikeresek, csak másképp végződtek. Olyan egyformaság jellemezte a banda vadászatait, hogy a krónikás, aki valamicske eltérést már hajlandó említésre érdemes változatnak tekinteni, nem talál közöttük kiemelni valót. Két vadászatot talán mégis érdemes elmondani, mert ha a vadászat módja nem is, de a vad nagysága és ereje megkülönbözteti őket a többitől. Az első a szarvasbika legyőzése. A szarvasbika nem az, amelyiktől egyszer nagy vadász megijedt. Valami messzi erdőségből keveredett a nádországba. Talán vadászok üldözték ki a nyárvégi erdőből, amelyben nem sokára bőgéssel megindult a bikák harca a rozsdásodó, itt-ott már avarba szállongó levelek alatt, redőbokrok között vagy a tisztások érdesre fonnyadó füvén. Talán farkasok vagy kutyák kergették. Nem tudta senki, csak a bika, miért is vetődött ebbe a süppedős, nem neki való világba. De oldalán alvat vér és sebb helyek mutatták, hogy nem kóbor kedvében lábalta át a hideglő vizehet. Hatalmas ágasagancsa volt a bikának. Az emberek 18-asnak mondták volna, Skicsi, aki elsőnek pillantotta meg, sokáig is tisztelettel nézte a nádból a félelmetes csuda állatot, amely gyanakodva, fejkapkodva ütötte bársony órát az erecskébe. Kicsi a olyan önkéntes kém szemlén járt, amire nem annyira a búzgalom, mint az oktalan kíváncsiság parancsolta. Neszt nélkül visszahúzódott, ha akart, úgy járt az őrgős nádba, mint egy fehér szellemkutya. Testvérei nagyvadász vezetésével portyázni mentek. Kicsinek loholni kellett valamelyest a nyomukba, míg utolérte őket. Beszélni ugyan nem tudott, de nagyvadász a viselkedéséből tüstént kiderítette, hogy valami rendkívüli vadról van szó s elindultak mindnyáján kicsi nyomában. A szarvas már eltűnt a rétről. Kicsi egy kis körbefutkosás után megtalálta a nyomát. A csapán aztán elindultak szimatolva. Most rohanó vezetett. Nem mintha ő lett volna a legjobb nyomozó, de rohanót sem lehetett volna hátul tartani. Nem volt nehéz követni a nagy bika nyomát. Erőszaga messziről érzett, spatái még gödröket törtek a poha földbe. A bika egy darabig lassan baktatott a réten, s aztán beváltotta a ritkás nátszélbe, s ott ment tovább. Olvasni lehetett a nyomait. Itt megállt, és füvet harapott. A négy pata még mélyebb nyomot hagyott, s fél méterre balra a csapától tenyérnyi folton csonkán meredezett a fű. Itt megugrott. A hátsó paták egészen mélyre vágottak, és a nátszálakról lepergett két oldalt a tavaszi vízár iszap emléke. A levelek megtöredeztek, amint a nagy test hirtelen fordult. Nagyvadász körül szimatott, hogy mitől ijedhetett meg a nagybika, bika, s nem messze a csapástól halvány farkasszagot fogott az óra, hogy neki is felmerett a szőre. Éjszaka járhattak itt farkasok. A bika meglehetősen vaktában kicsörtetett a ritkás nádasból, s a réten folytatta útját. A nyomok most szélesek és mélyek voltak. A bika futott. Az öt kutya is elnyúlt, úgy követte. Egyszerre rohanó torkából hörgő, kurta vakkantást tört elő. Ott lépkedett előttük az agancsos, és dühösen dövte néha a szürkés fűzbokrokat. A farkas szagin föl, és most rémületében szégyenkezve próbaharcot vívott a szegény bokrokkal. Úgy bőszítette magát. Az öt kucya nekilódult. Basa és nagyvadász mindjárt oldalt húzott a nádas felé. A rohanó félkörben igyekezett elvágni a bika útját. Mögötte ott loholt úszó, meg kicsi. Kicsi bölcsebbnek látta, ha ezúttal lassabban fut úszónál, mert a bika bokorvagdalása erősen lelohasztotta a lelkesedését. A rohanó repült a bokrokon túlcsákon át, s vele párhuzamosan a nád nagy vadász futott. Nem olyan látványosan és kecsesen, de majdnem olyan gyorsan. A szarvas rohanó közeledésére felkapta a fejét, és megiramodott. A jól lakott ragadozóban is felébred a vadász ösztön, ha menekülő zsákmányt lát, hát még az éhesben. Hozzándült fel a vadászok kutyák sok hangú szakadozott éneke. Menekül a zsákmány, utána. Ugorjatok, ugorjatok a torkára, ráncsuk le a menekülőt, lassuljon a futása, botoljon el a lába. Megállt te gyáva, állj meg, várj be minket, harcolj meg velünk. S a bika megállt. Talán a harag állította meg, talán megunta üldöztetését és rettegését. Talán nem félt a kutyáktól, meg nem sejtett mögöttük embereket. Megállt, és leszekte a gancsát. A rohanó, aki közel járt hozzá, hirtelen lelassított. Meglepte a szarvas viselkedése. Hátulról még csak ráugrott volna, de előről nem mert szembeszállni a fenyegető sokágú fegyverrel. Tehetetlenségében leült, és megugatta a bikát. Úszott, nem nagyon lehetett megállítani, ha egyszer megindult. Eldübörgött őő testvére mellett, s a bikának ugrott. A támadás majdnem úszó életébe került. A bika felfelé csapott agancsával, s ha a hasa alatt éri a kutyát, úszó aligha folytatja a közös vadászatot. Szerencsére az agancs az oldalát érte, végighasította, s úszó átpördülve magán súlyosan a földre huppant. A bika előre lódult, hogy úszóval végezzen, de akkor kicsi hátulról belemart a csánkjába. Kapott is olyan rugást, hogy vonítva terült el a fűbe, de úszónak közben sikerült felállnia, s konokul újra támadott. Most mind a ketten hibáztak. Úszó talán az agancstól való félelmében rövidre fogta ugrását, a bika pedig mellé vágott a szarvával. Nagyvadás csak ösztöneivel figyelte a hajtást, de rohanó tanácstalan ugatásából kihallotta a bajt. Megállt, oda nézett, és éppen látta, amikor úszó földre verődik. Megindult a szarvas bika felé. Az észrevette az új ellenfelet, szembe vele, s úgy várta. Csak hogy nagyvadász nem azért kapta nevét, hogy oktalanul beleszaladjon az agancsba, mint úszó. Egy gyors kanyarral elsuhant a bika előtt, futtában belekapott az első lábába, és igyekezett a hasa alá kerülni. De a bika is kitanulta már a harc fortéjait, egyet ugrott, aztán futni kezdett. Érezte, hogy ő került előnytelen helyzetbe, és szét akarta szórni ellenségeit. A náda szélén basa várta. A bika nekirontott. Basa ugrott, s a második ugrásnál belekapott a fényes fekete szarvas orba. A bika megrándult, de tovább csörtetett. Egy ideig hagyta magát hajszolni, aztán, amikor rohanó és nagyvadász már nagyon közel járt hozzá, rájuk fordult. Ott pörgött, csapkodott, támadott és védekezett az ugató, neki-neki szökelő kutyák között, olyan fürgén és ügyesen, mint a macska. Bámolni való volt, amilyen könnyedén mozgott ez a nagy test. Csak a kutyák néha tehetetlenül leültek, sebeiket nyalogatták, s farkas szemet néztek a sarokba szolította. Horpaszuk remegett az erőfeszítéstől. Abika izzi hát már. Oldalán, lábán vérserkent a harapások nyomán. Szügyén egy nagy nyers húsfolt mutatta, hogy basa még nem erőtlenedettel szőre fekete csomókba ragadt a vértől. Nézték egymást a ziháló szarvas és a ziháló kutyák. Ezek tudták, hogy előbb-utóbb őék lesz a zsákmány. S a szarvas is tudta, hogy nem sokáig bírja. Pihentek, de izmaik remektek a kész elléttől. A szarvas hirtelen nekilódult. Nagy vadászra dübörgött, s a kutya farkas jónak látta, ha ugrik. Újra kezdődött a hajsza. Jókor a versenyfutás után megint szembefordult üldözőivel a szarvasbika. Újabb sebekestek mindkét oldalon, s üldözők és üldözött kimerülten meredtek egymásra. Aztán megint neki rugaszkodott a bika. Egyre mélyebben jártak a nádasban. A bika elborult szemmel és lüktető erekkel nem nézte már merre fut, csak menekült, megállt, harcolt, s megint menekült. Egyszerre besüppett a lába térdik. Próbálta kihúzni, akkor a másik lába süllyedt Vad rémület rohant rá, hány koródott, kapkodta a lábát, s mind mélyebbre süllyedt. A könnyebb testű s a mocsárral ismerős kutyák visszaszökeltek a szárazra, mikor remegni érezték maguk alatt a csalóka felszínű, ékszervásonyos talajt, s onnan nézték a nagy bika haláltusáját. A bika pedig egyre süllyed. Először eltűnt a négy lába, csak a törzseim bolygott a felszínent, mint egy ágbogas nagy federék, mint egy végtag nélküli tagolatlan ősbálvány. Remegett már a fáradtságtól, fejjel lebukott a csalók a fűsejen felszínére, de roppant erőfeszítéssel felütötte mindig, hogy a kosaras agancs korona a tomporát verte. A széles has fenntartotta még a felszínen, csak a lába kapálódzott lent a piócás csíkos fekete iszak mélységben. Aztán beszakadt egészen. A mélység lerántotta. Hamarosan nem látszott belőle más csak a busa fej, aztán már csak az agancs, e földből nőtt szárazát, és aztán buborékolva eltűnt mindenestől, és a sötét vízcsap, pergő kis hullámokban futott körös körül a sejmes zöld fűre. Basa pedig a kölykeivel ott ült a szarvas sír körül, és izgatott bánattal nézte a sok hús eltűnését. És amikor az egy is alá merült, mindnyáján vad szomorú vonításba fogtak. A másik nagyvad, a vaddisznó több szerencsét hozott rájuk, bár őt sem sikerült legyőzniük. De a vadászat mércéje nem a sebek száma, nem is a tanúsított vitézség, hanem a has kerek elégedettsége. És ezzel a mértékkel mérve sikeresnek nevezhetjük a vaddisznó kalandot. Mintha a nagybika halála más bajokat is felszabadított volna. Nehéz tél jött arra a könnyű őszre. Korán kemény fagyok érkeztek, lágyító hó nélkül. A köröm megfájdult a kemény földön, a tűvé merett náttorzsok belefúródtak az érzékeny talba s ott csúnya fájó sebeket mérgeztek. Megfogyatkozott a vad, a téli megfogyatkozásnál erősebben. Még az északi vándormadarak is tovább szálltak. Az itthon maradottak, elhultak, eltűntek, s a ragadozó soványtestel kócos bundával vonzotta magát a nádvilágba. Nagy vadász is, aki önzésével és ügyességével máskor mindig talált magának valami apró harapnivalót, most épp olyan éhesen és ingerülten támolygott, mint a többiek. Minden nap verekedtek, s a verekedést nem a józanság állította meg, hanem a gyengeség. Vasa marakodott a kölykeivel, azok anyjukkal és egymással. Aztán kimerülten nyúltak el a jégkemény földön. Csak kicsi maradt ki ebből a háborúságból, mert megérezte, hogy itt már farkasrend parancsol. Aki komolyan megsebesül, az széttépig és felfalják a többiek. De igazán sebesíteni nem maradt már erő. S a verekedők köré gyülekező, vagy maguk is verekedésbe keveredő testvérek hiába várták a jelet, a patakzó vért. Csak könnyű harapások nyomai veresítették meg a bundájukat. Ez volt a nagy éhínség ideje. Ilyenre még Basa sem emlékezett, s ámulva nézte, hogy a földcsontja épp úgy átüt a felszínen, mint az ő csontjai, s elbátortalanodásában gyakran eszébe jutott a védelmező, az ember. Végre leesett a hó, s az is csak bajra, mert annyi szakadt alá, hogy hasukon úszva kellett meglábalniuk. Mégis ez a hó segítette őket, hogy a vadisznóval való harc után meleg húst tegyenek, s újból erőre kapjanak. Vadisznó meg megfordult a nádasban, hanem is sűrűn, mégis gyakrabban, mint szarvas. Eddig azonban nem merték megtámadni a dühös állatot, és most se támadták meg, ha a tél nem olyan kemény, és az éjség nem olyan parancsoló. A nagy koca egy nád tövébe fúrta magát a hóba. Négy nagyobb bacska malaca körülötte feküdt. Ők is gyengék és soványak voltak, soványabbak, mint amilyen a vaddisznó télen szokott lenni. A zsírfaló fagy és az ennivalót rejtegető vastag hó bordájukra tapasztotta a bőrt. A vaddisznó néha mélyen és elővigyázatlanul szokott aludni. Ezek sem ébredtek föl, amikor basa arra jött a kölykeivel. Pedig rossz széllel közeledtek, és így történhetett, hogy úszó csak nem belebotlott a fehér hóból kidomborodó fekete sörtés hátba. Felmordult, a többiek odagázoltak, de addigra már a koca is talpon volt, s apró, gonosz szemével dühösen méregette őket. A vaddisznó, ha kicsi kutyák támadják, rendszerint elkocok, csak néha-néha fordul vissza rájuk. A nagy kutyákra azonban haragszik, azokkal szembeszáll. S ez itt koca volt, aki a malacait védte. Pergett, frecskerte szét a kristályhavat, s odébb a támadó kutyákat. Kit a hóba vágott, kit megharapott, csak rohanónak sikerült sértetlenül elugrania. De az éjség elvette az eszüket, meggondolás nélkül szemből mentek rá, megint a dühös fekete ördögre. Minden ugyanúgy történt, mintha nyáron támadták volna meg a disztót, csak a mozdulatok voltak roppant lassúak. A tüdő hamar zihált, a kutyáké is, a disznóé is. De nekik nem szabadott törődniük azzal, hogy akadályoz a magas hó és az erőtlenség. Harcoltak, ahogy a természetük megszokta. A kutyák hosszú lábaikkal némi előnyben voltak, de ez az előny a dühös kocával szemben jóformán csak menekülésnek jelentkezett, támadásnál alig. A szívós állat fel sem vette a könnyű harapásokat, lerámtani vagy nemes részekhez férkőzni pedig nem lehetett. A malacok széte viccértek, stávolabbról nézdeltek vissza, de egyikük eszenélkül menekült, míg végképp el nem akadt a töretlen hóba. Végül is ők meg kicsi ugrasztották szét a hókavaró harcot. Kicsi hamar rájött, hogy a koca túl erős és veszélyes, és inkább hajkorászni kezdett egy malacot. Hamar el is fogta, mert a malacka rövid lábai nem versenyezhettek hótiprásban kicsi lábaival. A sivításra a koca dühösen lerázta a támadókat, és fújva törtetett a malacát menteni. Úgy nyomta szét bozontos szügyével a havat, mint a csónakorra a vizet, s húzta maga után a belé csimpaszkodó éles fogú kutyákat. Kicsi jobbnak látta, ha elengedi a malacot, de akkor a másik oldalon sivított fel egy malac. Basa is hogy itt kicsi módszerével lehet csak nyerni. A koca arra fordult. Basa nem várta be, de nem is törtetett odáig a koca, mert a távol szökött és elakadt malac már nagyvadász fogai közt jajgatott. És nagyvadásznak 50 méter előnye már elegendő volt ahhoz, hogy véghez vigye munkáját. Mire a koca odaért, már csak egy szürke hátat látott eltűnni a nádba, és a malac nem volt sehol. A többiek most már szinte tanultan csinálták ezt a gyilkos holazoló játékot. Nem a meggondolás játszatta velük, hanem az ösztön amely nagy és józan célszerűségében gyakran megtévesztésik hasonlít a meggondolásra. A malacok tehetetlenek voltak, közel voltak, ők adták a könnyű zsátmányt. A ragadozó nem verekedni akar, hanem enni. Voltak éppen ez vezette az imént Basát is, bár róla azt mondtuk, hogy felismerte kicsi véletlen módszerének előnyeit. De Basánál ez a felvetés nem jogtalan, hiszen jó néhány évig élt az emberek közelében. Mire a koca visszatért, ketten lerántottak és agyóharaptak még egy malacot. És Basa már vonszolta is el, hogy a zsákmányt mindenképpen biztosítsa. A többiek pedig a két másik malacra vetették magukat. Azok igyekeztek az anyjuk mellé bukdácsolni, de a kutyák nem hagyták őket. Rángatták, húzgálták a máskor roppant fürge, de a nagy hóban nehézkesen mozgó kis fekete jószágokat. És a koca anyadűhében ide-oda taposott közöttük. A fürgek kutyák elugrátak előtte, és átcsaptak egy másik malachoz. Végre a kocsa felismerte az egyetlen védekezési lehetőséget. Maga után hívogatta az éppen megszabadított malacot, elindult a másik felé. Így azonban lassan jutott csak előre, a másik malac kimerült, és mire az anyja odaért már életten előlógott úszó szájában. A kocát megint elfogta az esztelendő, és úszó után nyomakodott. Ami előnyt úszónak a hosszabb lába adott, azt visszavette a fejét lehúzó nehéz zsákmány. A fújtató koca egyre közelebb nyomult hozzá, hiába mardosta rohanó, s úszó érezte a közeli veszedelmet, de a zsákmányt semmiképp nem akarta odaadni. Lábalta hát a magas havat, törte a nádat, s a koca már alig néhány lépésre fújtatott mögötte. És úszó még mindig a zsákmányt féltette, nem maga magát. Konok volt még legvégső veszedelmében is, minden ízmát megfeszítve húzta, emelte a habon a nagy malacot, s ment előre. A nehéz helyzetet most is kicsi oldotta meg. Nem kicsi okossága, hanem gyávasága és kabzsisága. Mikor a koca megindult, ő ravaszul félrehúzódott, sehogy sem találta kedvére valónak, hogy támadjon, mint rohanó. No meg sajnálta ott hagyni az egyetlen megmaradt malacot, amely mind jobban elmaradt, nekivadult anyjától. Így hát azt kezdte hajkorászni. A visításra még egyszer megfordult a koca, mert az eleve nem maradt, még vakdühében is fontosabb volt neki, mint az elpusztult. És utoljára fordult vissza, mert basakőjkének se kedvük, se okuk, se erejük nem volt arra, hogy tovább húzakodjanak vele. Kicsi elengedte a szorongatott malacot, úszó és rohanó pedig reszkető lábbal, s hócsimbókos szőrrel eltűnt a nádasban. Talán elég volna már a zsákmány véres és egyhangú történetéből, pedig az eltelt képest kevés és gondosan válogatott volt az, ami tollalá került. Mégsem mondhatunk le arról, hogy az utolsós egyúttal legjelentősebb zsákmányolást elne beszéljük. Hisz ide kellett, hogy vezessen basa kölykeinek útja. És ha eddig a gyorsan múló éveket az írás átlátszó együgyű sejtetéseivel, összefoglalásaival és kihagyásaival ugráltuk át, ez az utolsó rész viszonylag sokkal hűségesebben követi a valóságos időt, mert foglalata mindössze néhány hét. Nem érünk végére az éjség nagy telének, mire végére érünk a történetnek, s talán éppen ez a nagy szigorúságú télsűrítette így össze számunkra az eseményeket.